פרק י"ח. בימים ההם אין מלך בישראל, ובימים ההם שבט הדני מבקש לו נחלה לשבת, כי לא נפלה לו עד היום ההוא בתוך שבטי ישראל בנחלה. וישלחו ונדן ממשפחתם חמישה אנשים מקצותם, אנשים בני חיל, מצורעה ומאשתאול, לרגל את הארץ ולחוקרה. ויאמרו עליהם, לכו חקרו את הארץ. ויבואו הר אפרים עד בית וילינו שם. המה עם בית והמה הכירו את כל הנער הלוי, ויסורו שם, ויאמרו לו, מי הביאך הלום, ומה אתה עושה בזה, ומה לך פה? ויאמר עליהם, כזו וכזה עשה לי מיכה, ויזכרני, ואהי לכהן. ויאמרו לו, שאל ואלוהים ונדעה, התצליח דרכנו אשר אנחנו הולכים עליה. ויאמר להם הכהן, לכו לשלום, נוכח אדוני דרככם אשר תלכו בה. וילכו חמשת האנשים, ויבואו לישה, ויראו את העם אשר בקרבה יושבת לבטח כמשפטת צידונים, שוקט ובוטח, ואין מחלים דבר בארץ יורש עצר, ורחוקים המה מצידונים, ודבר אין להם עם אדם. ויבואו אל אחיהם צרעה ואש תאול, ויאמרו להם אחיהם, מה אתם? ויאמרו, קומה ונעלה עליהם, כי ראינו את הארץ והנה טובה מאוד. ואתם מחשים, אל תעצלו ללכת לבוא לרשת את הארץ. כבואכם תבואו אל עם בוטח, והארץ רחבת ידיים, כי נתנה האלוהים בידכם, מקום אשר אין שם מחסור, כל דבר אשר בארץ. וייסעו משם ממשפחת הדני, מצורעה ומאש תאול, שש מאות איש חגור כלי מלחמה. ויעלו ויחנו בקריית יערים ביהודה, על כן קראו למקום ההוא מחנה דן, עד היום הזה, הנה אחרי קריית יערים. ויעברו משם הר אפרים, ויבואו עד בית מיכה, חמש את האנשים, ההולכים לרגלת הארץ, ליש, ויאמרו אל אחיהם. הידעתם כי יש בבתים האלה אפוד וטרפים ופסל ומסכה, ועתה דעו מה תעשו. ויסורו שמה, ויבואו אל בית הנער הלוי בתמיכה, וישאלו לו לשלום. ושש מאות איש חגורים כלי מלחמתם, ניצבים פתח השער, אשר מבני דן. ויעלו חמשת האנשים ההולכים לרגל את הארץ, באו שמה, לקחו את הפסל ואת האפוד, ואת הטרפים, ואת המסכה, והכהן ניצב פתח השער, ושש מאות האיש החגור כלי המלחמה. ואלה באו בתמיכה, ויקחו את פסל האפוד ואת הטרפים ואת המסכה, ויאמר עליהם הכהן, מה אתם עושים? ויאמרו לו, החרש, שים ידך על פיך, ולך עמנו, והיה לנו לאב ולכהן, הטוב היותך כהן לבית איש אחד. או היותך כהן לשבט ולמשפחה בישראל? וייטב לב הכהן, וייקח את האפוד ואת הטרפים ואת הפאסל, ויבוא בקרב העם, ויפנו וילכו, וישימו את הטף ואת המקנה ואת הכבודה לפניהם. המה ירחיקו מבית מיכא והאנשים אשר בבתים אשר עמבט מחה נזעקו וידביקו את בני דן ויקראו אל בני דן ויסבו פניהם ויאמרו למיכה מה לך כי נזעקת? ויאמר את אלוהי אשר עשיתי לקחתם ואת הכהן ותלכו ומה לי עוד ומה זה תאמרו אלי מה לך? ויאמרו אליו בני דן, אל תשמע קולך עמנו. פן יפגעו בכם אנשים מרי נפש, ואספת נפשך ונפש ביתך. ויילכו בני לדרכם, וירמיך כי חזקים ממנו, ויפן וישו אל ביתו. והם לקחו את אשר עשה מיכה, ואת הכהן אשר היה לו, ויבואו על ליש, על עם שוקט ובוטח, ויכו אותם לפי חרב, ואת העיר שרפו באש, ואין מציל, כי רחוקה היא מצידון, ודבר אין להם עם אדם, והיא בעמק אשר לבית רחוב, ויבנו את העיר, ויש בובה. ויקראו שם העיר דן בשם דן אביהם אשר יולד לישראל, ואולם ליש שם העיר לראשונה. ויקימו להם בני דן את הפסל, והונתן בן גרשום בן מנשה, הוא ובניו היו כהנים לשבט הדני עד יום גלות הארץ. וישימו להם את פסל מיכה אשר עשה כל ימי היות בית האלוהים בשילו.